A nyomkodást abba kellett hagyni, majd belemártottuk hideg vízbe, de ennek sem mutatkozott semmi hatása. Végre úgy segítettünk, hogy a majorostól kértünk egy akó ecetet, amelyel addig öntöztük kívülről, bévülről, míg a tiszta borecet nem húzta testét rendes formájába. Ekkor már reggel lett, s mivel kapitányunk kiadta az indulásra való parancsot, nyergeltünk, és összekészülődtünk anélkül, hogy egy szemhunyorítást is aludtunk volna. Vendégszerető gazdánk kurkával, kolbásszal, szalonnával megtöltötte tarsajunkat, s mindegyikünk kápájára egy kis hordó bort is akasztott, ami igen jól esett. Annyira összebarátkoztunk, hogy alig bírtunk egymástól elválni.